Чому Швайка відмовився від погоні за Тишкевичем? Навіщо відіслав коней? А сам заховав їх у крим'яністі вимоїні під розлогим кущем? Гострий камінець боляче заколов Санька у бік. Він заворушився, намагаючись змінити положення. Проте Швайка шикнув на нього, і хлопець знову завмер. Здалеку долинув тупіт десятків коней. Ще мить із-за пагорба вискочили татари. Передній пронизливо скрикнув і показав удалину, де виднілися три невиразні цятки. Завалували, завили степняки і пустили своїх коней у чвал. Вони пролітали повз вимоїну то по лівий бік, то по правий, а копита одного коня вдарили землю майже перед самісіньким грициковим носом. І знову все стихло. Мов би, не було нічого. Хлопці збиралися звестися на ноги, проте сердитий шепіт Швайки примусив їх, як і раніше, притиснути обличчя до землі. «Ще рано!» – сказав Швайка і трохи згодом додав. «Ну, хлоп'ята, ми з вами ледь-ледь не вскочили в халепу. Е, дав би я вам добрячого чосу!» «Ну звідки ля ви звалилися на мою голову?» Грицик винувато шморгнув носом, а Сенько мов би, не почув тих швайкових слів. «А чого ми відпустили коней? — запитав він. «А того!» – сердито відказав швайка. «Бо все одно не втекли б. У них коні свіжі. Та поки вони ганятимуться за нашими, може щось і вдасться придумати». На вершину пагорба виїхав з десяток вершників. Поміж ними виднілася постать Тишкевича. Він важко дихав, мабуть, досі не міг оговтатися після погоні. Певний час вершники пильно вдивлялися у степ. «Гарно йдуть!» – схвально промовив тлустий призимкуватий татарин у круглій шапці. «Гарно!» «Ісламбек», – здогадався Швайка. «Так, це саме він. Хитрий, мов лис. Обережний, мов куниця. Це вже вкотре ми з ним стикаємося ніс у ніс. Здається, утретє?» «Так, саме втретє. Уперше вони зустрілися років зотри тому, коли татари обложили Переяслав. Швайка тоді очолив п'ятдесятьох сміливців і разом з ними прокрався до стану степняків. А і наробили ж вони шелесту! Ісламбека врятували пруткі ноги та болото, в якому він просидів до світанку. Швайцій, на думку, не спало шукати його саме там, бо ж відомо, що боліт татари бояться понад усе. Вдруге зустрілися торік біля Перекопу. Тоді виявилося, що і в нього швайки теж пруткі ноги. Проте врятували його не вони, а вірні друзі. А ось тепер третя зустріч. Що принесе вона? Рука мимоволі потяглася до лука, проте одразу і завмерла. Аби ж він, Пилип Швайка, був один, то Тишкевич з Беком уже полягли б трупом. А там видно було б. Проте зараз він не сам. За його спиною двійко беззахисних дурників. Ай виберемося, візьму добрячу лозину і відшмагаю так, що з тиждень не зможуть сісти, з пересердя подумав Швайка. А Ісламбек і Тишкевич навіть не здогадувалися що знаходилися за пів кроку від смерті. Ісламбек погладжував голене підборіддя і невідривно дивився у слід погоні. «Хоч би нас догнали!» – молився Тишкевич про себе. «Хоч би нас догнали!» «Не нас дожинуть, сім шкур спущу!» – хижу посміхнувся Ісламбек. «А ти як врятувався?» Тишкевич зневажливо махнув рукою. «Та, за кулешою ті роззяви забули геть про все», – сказав він. «Ікони залишили без охорони». «І справді роззяви», – подумав Швайка. «Ну, міг би і залишитися», – зауважив Ісламбек. «Чи мало тобі за це платимо?» «Не міг», – заперечив Тишкевич. Він тримався незалежно, майже як рівня Бекові. Схоже, непростим татарським вивідником був Тишкевич. От-от мав повернутися Швайка, і з ним ще один, котрий мене теж знає в обличчя. Іслам Бек скрипнув зубами. «Ех, розвелося їх у плавнях, наче комарів», – сказав він. «Гадаєш, один швайка пошарпав нас, коли поверталися? А як ви, що?» «Ні, ще чотири такі ватаги були. І втратили ми від них більше, ніж за цілий похід. Добре, що нікому з них не спадає, на думку, об'єднатися». «А чому ж не спадає?» – заперечив Тишкевич. «Спадає? Хоча б тому ж швайці?» Ісламбек стукнув себе кулаком по коліну. Треба його зловити за всяку ціну. Ти мусиш це зробити. Ну, точніше, ми з тобою. Ісламбек посміхнувся. Тим більше, що його голову, то Горбек оцінює дуже високо. Вище за всі геурські голови. Ну, я й так роблю все, що можу. Тільки що не людина, а справжній вовкулака. Та вже твоя справа. Розбиратися, хто він А зараз треба викурити з плавнів тих, від кого ти втік Частинами їх треба нищити, не частивців Ти хоч запам'ятав, де їхній барліг? Тишкевич хитнув головою Ще пак, запевнив він З заплющеними очима знайду Ой-ой-ой-ой-ой, стривожено подумав Швайка чи послухалися мене байлемові хлопці. Вони ж ще зелені, не звикли виконувати накази. І знову Швайкова рука потяглася до стріл. І знову зупинилася на півдорозі. А Санькові з Грициком, мабуть, почало легенько гикатися. То візьме сотню і негайно викури їх звідтєля, наказав Ісламбек. А коли хтось залишиться в живих, твоїм ясером буде.